این نفی السماوات والا رضی اللہ آیات اللی المؤمنین و من دابدین آیات اللی قومی آخرون و اختلاف اللہ و النهار و ماندر اللہ من سماوات والا رضی اللہ آیات اللی سورت جاسیہ سن کے ترتیب کے پاس تدخان ندا مزولا من دغسیرہ ترتیباً پیزل سال اختم انزولاً کنگش پیتا بدی سورت کے دمشی کانو آقابل اتراز راغس دعور توحید مال عدلت الاخریا او ترغیب کتاب تا اصبار تا اخرت کئی فاور بلا شوا مشکانو زمون زمین دین منقول لے زمین دین اللہ والے گره رے آستا دین مخترع دے زمین دے جور کرے دا بیا مشور شوا را دا دین سے دا دین کنو رے دا دا مشران دین دے اولیاء علماء فضلاء فتابا دا ټول په دین دي دی. او استاد دین تا ته ایاد دا ټول عالم دا دی بابا را مدد وکي دا له ولې کوي غیر आफنه په لیدران چا وای علاوه په هغې لیدرانې تقسیمې زمونږ دین متفقون علیه منفرد دي استاد آدین ایوازتا جوڑ کر رہے اور زمین دین متفق ہونا رہے لے جو تفسیر اول قرآن. کے اول ترقی برای القرآن تاریکل دی کتاب الله عنہ علی چی غالب دے حکمت والا تاکہ کې آشتہ سانو انہوں کو کہ نخیدی کمن ان کی اپر پر سکے آواز چی خوارک دیدے اللہ عنہ علیہ السلام نخیدی آقوں اپا فضلیدلو تشبید رضی کے انقلاب دے زمانے زمانہ دے اون راڑوں آچ ورے اللہ دے برانا یعنی سب باران رنس باران مجھو اندے کے اللہ پر دیسر آزمکہ پر سوچی دونا غیدہ حیات کی حیات نو حیات مستر زندے سما دے زمان کی کم خواہ ہوئی زی جو اندے کم نو زمان کاؤ او ازل غپاس اړول دبادنو نخدی آقوم لچپوئیگی نو دا آیتنو دا اللہ دی دا اللہ دا وحدہ میر دلائل دی چولو سمنتا تا چہا سرگن چی نو پا کم کلام پا پس اللہ دا کتاب از آیتنو نبو من یقینو کی ما در طوئی الله اللہ انداد کن یو الله حاجت روا بے او پا دے ما دلائل پیش دو آسمان ازمکه الله په راکړی دي دا غیر بل ذات مخلوقات فلزې دا تعالی الله شریفي سم ما دلال پېښ کړ نو تاسو تدينه په کومه دلایله باور یقین کی په سم اساس ولا په قرآن باندې یقین کی قرآن مې ورته خو سې خوای وې کار سازم او سجل علاقت تا پاردہ ہر دروجن گناہ گا اور ایف کن درو دی پر مانت درو جوک چیدا حجت روالی دار آرسی انداد کی اور دیائیتن اللہ دوسری پتا باندے ندے ہمیشہ ہی احراز کن کے دنہ یو سر رو گردی حمیش گری کی اور سوان حمیش گری کی احراز خیو آوری دا احراز کی تب آئی چینی دیائیتن اللہ دا سی به نر دي چې د بها قرانه نه دا سی مساله یې رکی نو زه اور کا د تطابق کرنا اصله چې پوه شي زموږ په تن باندې په مساله نونی اغه لټو کا څنګه ور اول فتو نړۍ اګه پوه شو نو خان دې پوری دا که شان دې راغور انکه مخز ديانم فائدہ مونږ نه شي دیتا اګري کړی دې حاجه کړی دې روځه ساتلې دې دې کړی دې چه کل ده قرآن او منی از قرآن پایتون اعتماد نکایی مکی جهانم فیدا ورسی دیتا آقا چه دیئی که ایسی شه وعلا انا فیدا دیتا آقا چه نوولی او دیده اللہ نمدگیاران آقا دیئی که معاولی نوولی ما نوولی لمن استادا از استاد پانجه دلان دیم استاد لمن استاد لرگی دلان دیم سوٹی دی رضی عذاب لئے حاصل تردے او خلقو اللہ کتاب راو لے گا خوووی خالق منعم زم نعمت کرنکے نو لما پردی انو رمضت کوئی حاضا ہو دا دا بیند دے دا ایت حاضا ہو دا دا دا ایت ناکسان چکو فریوکو پایتن اللہ رب دے عذاب دا عذاب درناکنا بیا دلائی حضا حضا بنے ختم تو او خلقو حضا حضا اللہ کتاب راولے گو خدا اکبر صفات بیان کر حضا حضا بید حدایت شئر داما دا صلو منی تو بید حضایت اللہ حضا تے سکار کے لگو لی تاثلت رہے ابونا روانہ کشتا ہے پہ حکم دار اللہ اولت لئی دار اللہ تو دا میرا بانا ہے امریکی تاک فور ملکون تلار شئی اور دنیا راری اخام آقا شکر اکان کې لګولې تا دره اسمان والا ادم کې والا نور په مې ستاره کازه پاره دي ستوري ستاره کازه پاره دي اسمانونی کې سيزونه ستاره کازه پاره دي ادم کې ځربلي مې وي د او بلونه ستاره پاره دي زمينه مې زمينه مفل فلم ماځفه جميع من الله عقيده ساتي جاتل الله نتي کستا ته لیدا جو کنې دا ټول الله پیدا کړی کتاب دا ریساو کړي ټول الله نو کړی تاکي دې کني چې یا قوم راځي څوک یې اوه مؤمنانو ته چې دا مسله بیانې د دې چې ټول الله نه دی او خلقته چې منلو دا مسله مخ وړي دا خلقونه چې کین نه کوي دا لا پازاب ایام الله عذاب چې سره د کوبر شرک نه یقین نه چې دابا عذاب خراشم نو تا دې موږ په ورو ډېګر موږ ول دوی بدلول کېلا کونته بدلای چې کای و بدل اوږي تاسو کې وای دا پیدا تاسو لاندې قامت لري کې چا چې عمل وکړي یو ګټور دی دا چې بدیو غوړن په ورو دي الله تعالی وګورئ شي په دې کې دا موسی میرې کېږي غوړ انقلاب کړي او تا والحکمه ادانشمندی پوپ کو ترات انبوت حضرت نور کړه د پاکی جنونه ورته موږ په مور کاته د معنی اور کيمي بینات من الامر واضح د خپل دین نه دا کوم دین دي څو انت له دغه دین دي واکه موږ دایتا واضح د خپل کوم نار نو خلافونو کوم غربته یا نیچای که پو شو نه به اخلاف اولئے که بغیم بین اوم دو اجید بغاوتنا پرمیس بگل پر کے دا اللہ نا اور امان چا خلاف رب طاف اے صرف اوگی ایتر مندر قیمت کے پاہشی کے چوئے خلاف کو جو اس رائے دلائل ختم شو او نبی علیہ السلام دا تسلیم بانیسائیلو می دین ورکر نقص دامنگو دو اتلرا پیوازح دقل دینناک امر دین شریعت واضحه شریعت شریعت څه کوي یو ما سب مانا ما کوي شي نه یک معنی ظاهر تا ته می ظاهر پر دینو کو متا به شا شریعت ام تا به دل کې دا خلا کو خل کو حاصل جواب څه شو استاذ دین مخترا دی اعظم دین مامور به حاضر حاصل لا وزو چکم دین کومنو اگر چا زی وادم تو دا دین مامور بھیلے دا شرط مامور بھیلے اوستاس و دین دے مخترع اگوی بابا نکاہ اپلا رب صحبیق ادا دی اتی وادم او چکر زی وادم تو زمان دین اگر ہے چا اللہ را لے گلے ورائے قرآن کم ہوئی ثم جعلناکا علی شریعت من الامر بیامی اگرزو تعالیٰ اپنی شرط بندی دخولو کمناک چه تابع شرع دی شریعت پر اما تابع دار کهگه دگنو احواء هم احواء اللبیم مزا پخیالاتو دا خلقو چنپویگی دا اللہ پر دین مطلب دارے چه دی دین حوادہ تاکہ دی فیضا نیشی درکولے تا تا تا عذاب بگوا نیشی مانا سر که روان فی اتا دین پر خود نقصہ عذاب براشی تو دې په سيروان شي سستی دیوکا بیان ننه کړه نو الله عذاب راشي ظالمانو باندې د څنګه بازی دی الله توسي متقینو عذاب 쌓ای دا برتلای دی دا د بصیرت کتاب سیدا دین د الله امر وی دی دا شرط الله تعالی دی استاد دین مامور وی نه دی دا عبرت، دا کتاب، دا صورت، عبرت خلق اللہ اداد، ارحمت تیسو، چیتن کئی اوزدجل، گمان کئی آگسان، چویکل گناونا اجترحو کذبو، چویکل شرکیات نافرمانی، چوبکر دو موندئی، وشاند مومنانو، اچھا عمل کئی نیک، برابر دو دو دو دو دو دو دو دو، امر دو دو دو دو، بدد آجی کئی، سواحاً محیاهم نمرا شکین، برابر دے جن د مومنانو عمل د مومنانو څنکه په ژوند دے خیر نو تو نذارگی مرنه په څنکه یو څنکه دے بیکار او نو مرګوند دے سودمن نه دے یو معنا ابره معنا سلام یا هم د هم نو هم نو مراد مؤمنانو برابر دے جن د مؤمنانو عمل د مؤمنانو څنکه دے دا الله تعالی دې نو مرګ به هم د الله په سنکی جن دید خیر او نمرگم دید خیر دو مانی در امانا سوان استفان ای برابر دید جن دید مشکان و مومنان او هم نمراد مراد دید دا مومنان او دا جن برابر دید او ندی برابر دید مشک زانلا گناہ دیرکو و مومن زانلا خیر دیرکو او موماتم اے برابر دے مرد امر او مرد موحیدینو نا مرد دوار لشتے قداغین ابات حالت ته مومن بریر بہتری او حالت ته مشرک بریر خوابی دو هم هم نا اول ما مشرکان واغستا اب امیتی نا مومنان واغستا اب امیتی دوار دوار واغست بعد دا آئی چیزی کئی اپی لیکلی اللہ اصمان وظمو کئی چا حضر گند شی اپا زور کئی شی ارکا تاسی مطلب دا که قیمت قائم نیشی نمجرم لابد جرم بدلور نکریشی عمومن لابد ایمان جداور نکریشی انہی اس بات تا قیمت وینی اوصره چوینیسو خلقواعش خلال الہ مامکی مانا کروا دا دین سرے دا دقواعش دا انگی اسطاعسو دین سرے پیرانو صغفتر اسطاعسو مدیانو صغفتر لکا دا غدین دا دا استاد پیرانو مليان جوړ کړل نو استاد فائده دغه د مؤتدی دین د مؤتدی دین سی لایته سواری فائده دونه دي کی انداغه متیدین دي مؤتدی حنفی په هغه مسائلو کې کې منور کې تاوان نشته لا کفاتق الفلیم ان شاء دا نو ایمان شویل دي ٹھیک ده امین په تاوانو ایمان شویل دي لا نپور تا کوئی امام سے بیجی، حنفی میں دا لیکن کہ کمسیدونی کے تعوان دے نو بیا حنفی دے امام وہ نفوری دی کہ پتاعت اجرت نشتے کل تاعتن یختصو بحل مسلمو فل اجرتو علی احرام سرقسی مبسوط کی ذکر کئی بارنگی نور ذکر کئی ہر اغطاعت چا غدہ اللہ برزائی پاری او دا حرام نو په دې توه نو ختم کې نو د پاره د ثواب وکړه نو ټولې پیرودار کوي شالی وی الاخذ والموت هما اسمان ورته اون پیسو او سن کې ذاره ورنګار دا نه لمنې ایمان نتی تعت نو ته کولی راغلی داږي نه کار ستاسو ني دي په عبادت وکړه نو ته ور یوځه بانگ بچیل اویل دا تاعت تاعت او کنا نتا پیولی اخلی اوز حنفی نرے اوز حنفی نرے اغمقی مسئلو که دکان چوئی چی تاوانی نرے او دیو که دکان چوئی نرے چی تاوانی نرے پو خواد اسواد تترمی امدین که دولا زمانی خبر را نو دو تو بو زه تبي نييرم نه نا غټو واسه ماله به سوال نه نه غټه ستره غول نه ما پرسن دا کاهائم کی ته ما با اصل پتاه زم ما فاکه دوتان راه له په ورغولش اگر له راه پرګو په مړیو تک نه زه تبي سره مړی ما او خرخرسي نه نو نو شرياله زم ما کا فاکه هاه په سړی ته نرګه زالمه وی وې په غوډان لپاره خرچ 45 روپۍ من او 50 روپۍ من وی غوډان خرچ کې ما موضوع کې واچور نو چې زه راونم ته غوډه خرچ کړم زه ما غوډان روپۍ نور کړې غوډان موضوع کې تري په نو هغه قبل سی ته له کولی د خرچ وی پاشا ورته 2 پیسو بلاو اپ جی وی ده بل سړي نه په دوه پیسو پاتل سو واست پاچا خرد دو پر تو بلا آو پکی آخراس اول کی اصحیتی و یو یوسوس از پیر دلده چه دی پا دو پیسو دی اغا سخاتین و مغدی پاچا خرد دو پر تو بلا آو دا بودا منلشو فاتح خوضا نو آئیو آمین بنو آئیو خو سخاتو باغنگی ختمو دا مونگ اپنی خدیشو خوک تو دو پیسو بلا آو دا پکی آرچا ازان بل او جوړاته رافيجان وای مونږ د 2 پیسو بلاواله پکې مونږ راکینه په لاس اتندې ها ورته 2 پیسو بلاواله پکې 2 پیسو پیران وای مونږ چې ژګرانی ناکلو نو مونږ دا مثلا منلږو ورته 2 پیسو بلاواله پکې <تصف> امیران و ایو کموی دی پیرانو عزت احترام نکو نو خلق بایده مونگا ماجب ماری غرد دو پیسو برا ها رکو <تصفح> که زکره کراوام بیده مانا حنفی صوب بی که امام امونی فقه منی یا زمانم نو نو قطع فقوانم نو قصودونی دی, دی پورا فقه منی اکر ایسای زمانم نو مات رضا نکوی زمان طول و فقه را جمع در شوافر و فقه ماسا رب راتایا کفریات تی پکی در حنابلو فقه یا تول موضوعات در او در موالک و آغای چی دا ایک خوصحاد نشتے ایمان بو نفاع فقه یا دا در مقلدین عمر نشتے در سورت در شوافر و فقه کی دا در موالک و در حنابلو در او لکه احناد دو پابندی یا دو مادا که هر ایمام اتحاد نو منفردن کئی ایمام بونیفا کردیلی کلی دی که کل ایم اصالب آغای اتحاد کو نو سرویخ کسا علماء بنا سکو نوائی که بیران دیکھ را که نس صحیح پدی کمیشتے زده سو حکم دے ادا من سن مستمبت کن اگر ایمام بونیفا آر کالا تک کم اتحاد ہو که نتابان لازم نو دی جو جنا پا فقع انفیقی آزا قول زفر و آزا قول امام محمد پا نور و فقع کدانی دا اجی امام سر دا احتیاط کرده احتیاط دا رب و حق دلیل دیئے که زما شاگر دیئے احتیاط دیئے که موارح کل احتیاط دلی کی زما پا بندی پی نیشتے امور پا بندی دا گولده دا اینجی سو امتیازات تیز امام ابو نفت فقع خلقو قتلی دا کیو ګور سا ما یو پم ماتوم پدای چې ریکي اپر کی الله اسمنو مکه د پاره د زغ پاره پاره د حق چې دلایل قائم شي نو دلایله ما باد بدلول کی شي ارسا کاته چې سې کری دلمکو ني شي غني ازه چينيص پلخاشله زما رویدا غواړي اختاک الله تعالی سر دینم نا سر دین کہ علم دنیا تراله قران دار ہے امورو اللہ پوغند تسبب ذلالت و گلمانی قران ناوري ا په زده اگر ذري دي پر سر پر پردي بقا کی تشويزاد راړه نو څوک بزلار سمي دیتا پسال لاله کتاب چې دفعات په کتاب سمشن اوسه څوک کی تاسباً ناقلی اوائی دید نجای جن، مگر جن دنیا مرومنگا جن دی کیا گو، انا لاکی مگر تیرے جلد زمانی، جزمان تیرے شی، الا مرورت داہر، زمان تیری جی بڑا گانی شنوی زمانی، لا تصبود دار، کنزل دار تما کوئی، زکا دادار زمان صفات تی، زما مخلوق دا دې ماننه دا کې د یو دا چې دار فاعل نه ده د دا چې دار زماد مخلوقات نه درین ادرين دا چې دا جز به خلا متصرب نه ده زبودم اشاب الصغير وافن الكبير قبل الغداه عمر العشيه لقد قال ابن لقمان لابنه واسى تو امر فنيم الشي تایرہ ته زمانی مرور ته زمانی دی داسې چې ګډا ګان شونو مړوي شون انیش ته د له प्रदेश دلین انی دیمه کی اکل چلو سې په دې ځمغه اتنه درګن ني دلیل د دا دلیل وکراوی مشران مشران دی ګواہی کی ما کلمہ نان ته مشکوی زمان کتاب کنی دیجی ما مانو شرک کرے ما خوئے دائر و ذریع دے شرک دا خل کو جوڑا دا کہ دائر جائز کن و ذریع شرک جوڑی اگر کہ اثرت دینا نزو غدا نوم جب مختلف جینوار خدا غی اختلاف فرعلمت خلاف و معاذی و منصور سوکے ہو کہ بدر کے اغی اوریدلی ری کناہ نو عايشه نو دي د دې په شی انه صاحب یو دي دي د صاحب د خلاف کله چورستون مړبم اوری داکل صاحب باندې بدل نه متایي په مسلمانانو کې په خلاف په سمایم ہوتا دا تازه چاټه خلله ده صاحبو خلاف په مواردو منسوسه کوي دغه منسوسی زاینه د قلیبی بدر د صاحب او ابن من مرکی او دي دي او منني وای کنا کوشی دا نځي هغه نه پس مړي دا کابل د با جوړه ده سمې مړي به موري دا بول دا که نه سابو وی دي چې ته څنګه راځو کی سمای مو ساوي تلافي مسله ده خلاف کوم ځای شه ده باران کوم ځای وشو خري دې کوم ځای و مسله کوم ځای او فرق کوم ځای کې لا کوو و کی دا سر نه په مسله دا د ذممت جاله حال ده سمع موتا او خلافی مت مز... سمع البدر خلافی دا پاغه کې خلاف دې بخاری کې راځي عمر منن وای چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ویل لای له نه ویلي دي نه پوېږي ابن دا پار دا شامل کی کدا غذای ثابت شي دا غي د شرموره دا پارا توبې دا پارا دا راځي دا نه اده جن دمو فقاهه کې اصول دي من حلقه لا الايكلم فلان فكلمه باده الموت اللاحق رجع عوده شريهتنا خلاف دي فقد عوده شريهتنا خلاف دي كنا موافق رضوان يم شريهت كي دا معروف ادا چينا نوي اور دے تو بعض خلق دزي جو اپ کي چنه دا ممنوع ایمان پورس دا نو اپ سما نه اين دا پيجندل د شريت مطابق دي خلاف دي شريت چته دا جواب کې او اراده کې بس تاګشي یو سری زیره ګ په خوا ده میوالي کې مدرسو نو ما کوي کتابونه په وا ما نباوي دا سره کم ما چې پوهي کې نو کتابونه باغه کوو بي کی زاد زبايا او قال ارمين نو وات نه الويم د کېوار ته مالیش کوم ویژن ته د نه شنه بل کال باندې پويږي ا جره وخت نه بې داتوس د وڅان اکاږي شي نو اولور د ځنګ ته ومو 300 دغه بدبخت ته پني پويږي خلااب دې کړه بوخارین کاوړي دا حدیثین کاوړي دي قرانم اصل مسلې نه پوهکړه چې د مسلې کی څه دی دی که گفت چاپلا بمی خینو اپترستی بور کنگان او استاد گلاسو ڈو دی یا لکا یا گلاس دی شیشی را را سریع یعنی دو دی دی دا کنگو دا تیگر دا دا اکر تاواخل آئی مات که مات کن اولادو یا لکا را اوند کن او جی گلاسو یا او یا ماو تا تایلی او دی چکر شوی دی تول یعنی هر کتاب چکرده نحو بشروع کی نموفوات باوی فایل دیا مبتدادا اینه دا نموفوات دور دی فراوی موفوات دا خوی تاتا لور رنبه و خیل چه دای نمونه دا دکان نا اگو غنم رواسی نمونه دا غنمه دا خویی پده نحو که تاتا نمونه و خیل سرک نمونه و خیل نحو دادا چه تابد زنه حویشن مګر دغه کمن غټه مونږ نه ده منفساری پساری بیٹه دا ورزې عمل اولوندی یعنی یو علم قران او قسمه غیر چې پوره ونووم چې ځان په مطلب سی په کوم ټول برس کاږه خلاتی ده زده دی سیو دا اوای دې چې لري ژوند زموږ مگر ژوند د دنیا ورو اجنده کیغو انا لا کېمو لرا مگر دې ژوند زمانی هغه ما کې تیریږي غلط نه وي انشته دې پر دې دې لیل ان مگر گمان کو کی اکل اچول سه شي پر دې زمغه تنه بانا ته ني باندې دې حجتوم مگر دا وای راوني مشران مشران دې تسیق کنا مشران سات دې کی بھی رشتنی قوائح اللہ جن دی کئی بیب عمر کی نو بیب عمر کی قیمت کے علاق معنی فی شک و دیئے کی نیشتے لکن نصر خلق نکوئے گی نو ارکالا چی قیمت شتے نراشا حفیدہ سمکا او آیا اللہ اختیار رسمان اونکو لے کی قیمت نو پوار اس کے توان بشی مبتلان منباتر کئے غیر الله مرا مدد کو او نبا ارکو سرنغون یاسیتون سرنغون دا سرغم نہ سرنغونی فزنگون دوی حرمت درنه وی قران نامه امنامه تا یاسی شو دا قاف عاد سمود محمد لفتا اور کا ربط لار دا ترتیب سور کماوی دی زکر دا یا شی دے اور پسيه قاف دے اور صورت محمد دے لفتا دے شو یاسیه شذا قبا دسمه مطلب دا صورت یاسیه ولر اقاف مشکین مشرکین ټول تباشيري په سبب د شرک مشرکله کې غیر دین ورې ز لکسن یاسیه فروت دی مبدلانه په سبب د شبات شرک یو شر دا شر. او په سبب د شرک اغه ی صورت یاسیه کې تاسو شې داوی صورت علاکت تم زمین په سبب د شرک او دغه د شوبې شرک یو با احقاف قاف کے مفت شروع ہے قاف راشی با ی کہ اذا سموت بیانوں کا کیا غیر اللہ مددگار نہیں ہوے ہے متبع شو فلا لا نصر الا لمن تقوى من الله یاسی شو ذا قاف حافظ سمو او صورت محمد دے محمد لفات اور کا بات وار سورۃ فضل اور پس محمد رسول اللہ کہ کم پیغام پیش کرے نفت کے ادارے بشارت تے اللہ رحم کامیاب کرے د ممتاز کې دا وروستو مزي کول کوم مختص در سره شروع ته یو ځل راکې دي دا وي زر زر مگر ژوند دنیا ورو ادل کېغو انا لا کېم لرا مگر دې ژوند دمانه هغه د مونکي تیریږي خلک دې انشته دې په دې دلې ان دې مگر ګمان کوم کې اکلا چولسیشی پدیزمونگایتونہ دائر ننیب بانا دادائی حجتون بانا دلیل مگر داوائی راوڑی مشرحان مشرحان مشران دیم دیتا تصیقی کی کانا مشرحان سات تصیقی کئی کئی رشتونی وایح اللہ جن دی بیوامر کی نو بیوامر کی قیمت کے علاو مانی فی شک پدی کنی چلکی نصر خلق نپوئیگی نو آل کالا چی قیمت شتے نو راشا تید سمکا او اللہ را اختیار رسمنون کو لے اکلا چودی کی قیمت نپدا آرس کے توان بشی مختلان منبات الله گا غیر اللہ مرا مدد کو اوی نبا ارطولے سرنگون جا سیتن سرنگون دا سیت سر غمنا بسرنگونی فزنگون نبئی حر امت برولی بجی قلیان نامی آمنا میتا آمنا یاسیہ شودہ قاف عاد سمو محمد لفتا اور کا رب اکبر ناغا ترتیب دوسرے کی ماوی دی زکہ جاسیہ ہے اور پس قاف دی اور پسے صورت محمد دی لفتا دا یاسیہ شودہ قاف عاد سمو مطلب دا ہے صورت یاسیہ ونا اقفل مشکین کل تباشی دی سبب دے شرک مشیر کلی کے غیر دین اور ایسا لہکسن یاسیہ تروت یی مطلعان په سبب د شوباطی شرک یو او او سبب د شرک اغی صورت جاسیه کتابو شې داوې صورت حالات په زمینیو په سبب د شرک او دغه د شوبې شرک یی دا دانگی احقاف کې مخد صورت احقاف راشي تعالی کې زعادو سموت بیان وکړه کیا غی غیر الله مددګار نیول یو اغی څومبهای شو فلا ولا نفر اوم الذین تخذو من دون الله جاسیه شو دا احقاف هاغه سموت اور سورت محمد دے محمد لفات اور کر اب سورۃ فجر محمد رسول اللہ کہ کم پیغام پیش کرے لفتی کہ ادارے بشارت تے اللہ رحم کامیاب کرے نمبر کہ داؤر سورۃ ذکر کو مختصر دراصل شروع تیا کر کی دی دئی زرزری وئی حالانکہ ہم سم میں اتثار کرے با سری گون کی زما کتاب گونگی لکہ قاضی گون دے الحمدللہ چرے نه معرفه فيه نه اغه لګه خبره د ذکی اقا جی ډېر خبره غنې راووی په جمله کې د قاضی غنې خبري نه تا ګون پهلوان ونه نه کار کړه د ما کتابونو غونګي ځون یو ګټه سات اوسن وی یادولې څوک یې ځو په ناڅایې یادولې شي اوراندې راغلیونو څوک یې د وروګو تڅی دا وګرځي د دینه وې کوم زه یو دینم شم ما اصول للطلاب चले बाबा के औ चले नौरमी जो करके दाएं सिर رجل वसीनन بالقران حتى اعلم 40 कार्बन 40 ले 40 से 40 ما लनकड़ी ना में सिर्फ सुपी ने मगर तफसील करे दाएं तफसील ने कजली कम स्प चले नु आना तभी जल्दी किताब ली चलिए सारे मकसद है अदावी हमثله है اصول دې د اميږي د قولې دې کته شروع هم کوم کته شو کله یې پرې شنو مونږ پرې شو دا خو زمان عباسه نه سازد تباه زمانه ده ساز زمانه ولا د استاد شروع کاه زوان عینبا ارټوله سرنوزون څو ته ارټوله بلې به شي قلم مننه تا اووی دې شي من سزا ورکے جزاد ورکے شعر چه کول ادا عمل ناما دا منگا لکلے بیان کئی تاثبانی پورا بالحق پورا دا زمین عمل ناما دا جلی منگل کرے دا منگا لکل آغا کول نصفن سخو نکتو بون ما کسان کمانی رو دا مسئلہ چې دین آغا اچھا اللہ آئرہ دے دین آغا ملے چھے زمین مشرعان عمل او کنیک دنب کی الله لے اللہ پر احمد تنی کے جنت کے ادا آګه سان چې کوفر کړو کوفر کړو دا الله دې نه منل او دا الله کتابه نو جاری کړو نو یې رښتیا نو یې چې زمانو نو او کوي او یې تازه قوم جمع مين تاسو جرن کوي اکلای چې وویل شي لایتا وازه او قیامت څوک پرې کې نو یې پتا نو پو یوګم س قیامت ته گمان نکو منگر گمان انومیتن کن کی اظایر بشی دیتا با داید اقوال عمل انادل بشی پدیعا چی دیتو گئی کئی قادت آرہ بید آدھا چی استثناء دیشید نور کئی کلام کی داید تا کلام او فشا ما ذربتو اللہ ذربن دا کلام حشوہ دی ما نو علی مذر پوالو دیدنے سے فیدا خوصموالوالوالوالوالوالوالوالوالوالوالوالوالوالوالوالوالوال استسناده شی دنا نه فائدې نور کوي نو هاتوي دغه دایت انتونو الا ظنن استسناده زون زون نشویدل او قاعده د عربای دا ده چې استسناده شی نور کوي دا كلام فاش دی نو دا كلام مستقل رساله لیکل دا محمد بن یزید المبرد مبرد نه اصل کړه لفظ مبرد مبرد تبرید نیت تبرید غصول توایی آغا امام تیاغبا غصول کنی یعنی خجت که باردچا پیش که دلیل نغسو حکمات بیتنی مبرد نکوفیانو خامک آغا مبرد کسو را ذکر سالم مقابلو اگر دا کسائی شاگردو اولید اخفاش که ادوار اکلی دوستی که سیدن نو دیو نا هوا بستیوا ادبل نا هوا کوفیوا ادوار امامان دی اپو عمر کې یو بل لولي دی مشغول واتانو نا فی بلدتین والتقاونا عسیرن کأننا سالبو المبردو دغه زمونږ زمونږ غاړه یو کړی کړی عمر اقا دغه ګران شه تبای چې زمو سالبو المبردو واتانو نا فی بلدتین والتقاونا عسیرن کأننا سالبو المبردو داونه یو بل اغه ایمان نه مبرر چې چا کامل دی دریجل کې اغه په دې رساله دا ما پیدا کړو او دا ما خیال دا چې پاګل او نزه وزاحت کوم عذاب شای کوم اغه چا قبره کړو ان دې خلقو ارزګي کوي کلام کرے پدې باندې او دې ترکیبونه جوړ کړی مبرر اضا کلام حل کړو لن خلقن زه اول دا ذن مراد یقین دے ذکر قیده دا استغزام دارا لفظ یو ذل ذکر کنی یو معنی تے و آخران اب دین ذل چه ذکر کنی بے معنی تعقید تاثیس اولاد اتاقیدنا اما پا قیده دا دا, دا اول ذن مراد یقین اذا ذن ذن مراد واہم معنی دارا اِنَّ ذنّو یقیننکو من بقیامت اِلَّا ذنّن مگر خیال تج خیال کے برای استثناء دچې د نفس منشوا او ما نه نه به تاکید د موضوع کلام دی زمونی یقین نو په قیامت هم کلام کې حسن پیدا شو یقین نو زمون په قیامت مگر خیال خبر ادعا یقین من نو په قیامت تاکید یقین نو کو یقین نو کو وڅښ خیال څالو من کو لکوسم تڅ خیال دی دو سېونه دې یقیني دي ادوار ادوار شکی یا <سلام> مرگ بیر یقینی دید ادوار ادوار چه رزق کم مقرر دید نداغین هنه زیتی که نداغین شکی شوید مندوئی چه کم یقین دید نگه شکی دا افره کار دوکه دیده مسلمان رایی مسلمان کم یقینی شوید نگه شکی گنی جیاد تنیدیو ای مر باشم مرگ پا قل نا غیم شکیګار ځکو مو نا غیم شکیګا مونږه چندار اکی مونږه لا اکی زړه زغلا دی نو مبرد یو توجیه دا وا اننا ذن یقینو کم په قیامت مغروا هم خیال امان پاتیدې انو مونږ یقین کړو کی په قیامت نورم ذکر کې پدا سان معنا وا اضاير وشی دې ته پدا دې پلمل انا ذل وشی پدا یا چې دې توګه کوله او رئیس دې من پی خو دی نن ساقم نترکكم ذن نشان معنی تر دې او دې معنی یریدل الفاظ کې تدبیق قران کې بلاغت من پی خو دی رحمتنا لگا څنګه تازه پیر کړیوه ملاقات روزدا عذاب یې تازه زدا انوی دا دین دا دیو جنا تصنوو ا ایتون الله کوکې ا دوکې کې جوړو تازه دنیا پسمن نبا شي وهته دې آزادنه انبا رضا کيشي دا استاد ابو انبا ملامته منزور شي دافه په ما صاحب ته فريرا آی پښتم ولله ملک سموات ولاد دامېس کې اتقالو ولله ملک سموات ولاد الله له اختیار داسمنو مکو له فل الله الرحم نو استانه د خوي واذار هغه ماغل استاین او کا جل مالک زنه نقصان مالک ده شفا رب ال عزت ته فل لله رب السماء نور رب المکو رب دا مخلوقات عدل لوی پردار دل لوی واي بر او کتا الله غالي دا کتاب مراولګ دا کتاب ند ازید الحکیم نو او ختم شب اول الحکیم دې کتاب کے دلال لاله وروحدانيت کې غیره چې الله یې ولې دې نو دیناله چې تاسو ځان نه جوړ